As-salamu ala Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, s-salatu wa s-salamu ala rasulillah o ala alihi, o wa ashabihi, o men wala. Shëkua së ndërruar, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Allah në gjallë wala falë ndërrujmë, vetëm atëm madhurojmë, vetëm atëm adhurojmë, dhe vetëm prejti në dimë dhe falje kërkujmë. Mirë që të komi për sëri në emisionin tonë të radhës që ka thot feja, jemi në transmitim të drej për drejt, por kësaj radha në një orar tjetër, nga se këtë orar në ka imponuar muaj Ramaz Jemi në takimin e parë të këti muaj dhe lësëllane madnuar që ditë e kaluara tëra që kemi bërë për hirtë zotit, agjerimin tonë, tëra vijë që kemi falë, Kur'anin, dhe krenë gjitha adurime të tira që kemi bërë lësëllane gjellewala që Allah të ne këtë pranuar dhe lësëllane gjellewala që shpërlimit ne e shumë fishan. Gjitha shto e shikonë ruar, lësëllane madnuar që tashmë kemi filluar që të përjetojmë për të ofruarim ndikimin e këtij muaji tek ne. Të kemi vëlluar që me dvërte, të vërtetë ta ndijmë ngrohtësinë e këtij muaji, ta ndijmë gjithashtu fuqinë e ndikimit të këtij muaji tek ne, nga se ky muaj sikur që edhe të gjithë e dimë dhe është përmendur në shumë raste dhe vazhdon të përmendet vazhdimisht nga ana e xhollarëve, ligjëruesën e përgjamisë kushtme radh se muaji Ramazan është një muaj ku pritet prite që besimtari të bën ndryshime të mëdha një jetë në ti. Shiku është në ruar, Allahu Gjellë Gjellë uhu e ka dërgu këtë mik tonin që në ndihmon me lene Allahu Gjellë që ne të marim vendime të rëndësishme për jetën ton. Vendime madhore të këthesave të mëdha pozitive në jetën ton të përdeshme. është vështir për njeri unë që të ndryshën do sta sistemin e jetës së tij. Është vështirë për njeriu që të hiqë dorë, të shmangë disa traditave që kanë ë duke i kruar, duke i bërë në jetën para muajit Ramazan. Po shpresojmë që tashmë ky muaj do të jap fuqi të mjaftueshme, energji me cilën do të marr vendim me lenë Allahu t'a ndryshoj jetën e tij për të rritur për të mirë pozitivisht nga si ky muaj me drejtim të ndryshimeve. Shikoni, është ka ndryshuar na e ka ndryshuar xhumin, uh, na e ka ndryshuar ushimin, na i ka ndryshuar shqetësimet. Megjithëse ndaj të gjitha edhe orane misione na ka ndryshuar, gjithëna i ka ndryshuar. Prandaj kemë kuptuar se ky muaj vjen me ndryshime. Prandaj atë që ajë na e ka ndryshuar, a do të kemi ne di ç'do të shtojmë këto ndryshime? në shimë pozitiv. Cilin ves të keq në këtë javë të pare këpëraktisë? Qfar mund të shënësh se për Ramazanit kështu kam qenë dhe tashme me sukses javën e pare jam duke kurarizuar apo dhe se ne e sërbët një javë që kemi filluar të agjërojmë për një javë të pare cilit sukses i mburesh? Cilit sukses i krenuash? Qfar mund të i thuash Allahu të zogjellë për ndikimin e këti mëjët e këti në javën e parë të ardhës e ti. Une, të thejmë i kësot, dikusht të thotë, unë, o Zotë, kam qenë shumë i pak kujdesur në gjuhën time. Për javën e parë të Ramazan, pa evrej ndikimin e matë e këti mëjët dhe jam duke u kujdesur për gjuhën time. Dikusht të thotë, unë, o Zotë, kam qenë ju i kujdesur më dhe namazit të në shumët të nuk janë falë si duhet dhe tash më po e vrej ndikimin e këti muaj, se kam filluar të falem. Hamdunillah. Tëtri, unë e kam qeni pa kujdesh shumë në shikimin tim. Shikoj e gjërat të pa... Jotë lavdruarat, papëlqyra, gjërat nëndaluarat, kështu më radhë, dhe tash për e vrej se muaj Ramazan ka ndryshuar të kënë. Hajde të gjithë së bashku, të angrejmë lartë këtë këtë parullë të madhe, këtë slogan të madhe, Ramazani muaj që më ka muam ka dëshuar. Më ka dëshuar në këtë raf, në këtë raf. Ne i kanë dëshuar raportet mes vete. Mëherët kemi qenë disi si më të ngarkuar në raporte. Nuk kemi qenë disi uh, shumë uh, të mën raportet mes vete. Çum familje, çum fushë, tashmë po e bëri disi është e dashuri më më, më tepër po duhemi, po ndihmojmë më tepër, disi më tepër për janë gjesim duhet njëri tjetrit. Po kështu është e kërkuar. Ses ne pranieve e kanë tregim të kësa jave, shënaj e këtë rëgjim për ju në libërë të të të të kënë, shënaj e këtë rëgjim në lutit e të uja, Allah të të të gjellë, o Zotë i gjithësisë, në këtë muaj e kam në të rëgjim interesant, një pëse Zotë në këtë dinë, por ka dëshime në në gjupë i të he. O Zotë, e kam në të rëgjim interesant në këtë javë të parë, në emrin të ndë, duke unë dihmuar me këtë muaj të bëkuar, Un tashmë fillova ti fali pas vot. Un tashmë jam mbuluar. Un tashmë jam këtu. O Zoti Gjithësisë. Për rritën e angazhimit. Për rritën e sakrificës e këtij ndryshimi. Më ruaj, më ndihmo. Më përkraha në vazdim që të vazhdoi edhe më tutje me storiën time të ndryshimit në Ramadan. Kjo është e kërkuar që çdo kush merr vetë ta bën një histori, një tregim interesant të ndryshimit të tij në Ramadan. A keni pas po, kur njerëz për shembull Ulë dhe diskutojn për të kaluar ndot. Për shembull, bi sadojn shokët që kanë qenë në shoqëri para martesës. Dhe tash më fillojnë të diskutojnë se çfarë kanë rritur tek martesa, ose pasi erdhin fëmiu i parë, bën ndryshim martesa tek njeriu. Bën ndryshime. Bën ndryshime ardha e fëmijë të Bëndryshime. Bëndryshime parë, bën ndryshime. Punësimi bën ndryshime. Nuk është më njëjtë. Sinjuri, po punsuar si po punsuat tashmë, ka një orar tjetër, ka një angazhim tjetër, ka një shoqi tjetër. Ne zgjutoim, hajde t'i rreguam çfarë kanë dëgjuar tek tim martesës. Qoft për shembull të të buan gratë mes vetave apo burrat mes vetave. Olla më këtë unë kanë dëgjuar këtu, kanë dëgjuar. Dikuç për mënyra aspektet pozitive, diku ndoshta edhe diçka negative zot na ruajt, por megjithatë çdo kush për një vek ka një tregim të, të ndryshimit të tij në rastën e martesës. Çdo kush e ka një tregim të, të ndryshimit të tij jetë në jetën ti e tij në rast të punësimit. Ekës të marrë, në rast të yjes në shtëpi. Cilë është tërgjimit, cilë është storja jote e ndryshimit më rasën e muajt Ramazan të vitit 2013. Shënaje, shënaje një tërgjim interesant për jetën tënde që kur nuk e me harru se në këtë muaj, në këtë vit, ka ndodhë një gjë shumë rëndësishme për muaj, ka marrë një vendim shumë të madhë në këtë muaj, shumë të rëndësishme, nuk ka qene letë për muaj por si duket Allahu Gjallahu Ala ma lesoj në Ramazan. Kam hezituar që sa so kohë të marrë këtë vendim, po ja, nuk, nuk mu dhe rasti. Dhe ja, në jetën time, në libë në jetës time, shënohet se në këtë Ramazan të vitit 2013, unë kam bërë një këthes të madhe. Kam orë një vendim të madhë një të time, që të braktisi këtë të keqë. Qëfar dhe qofta jo? Që të fillaj të të jem pak mëndryshën raporte me Zotin Gjellewala. Jam hamendur vazhdimisht për të falë 5 kote namazit. Jam hamendur vazhdimisht për të bërë këtë ose atë dhe tashme kjo Ramazan shënën të regimin e filimit të falis e 5 vakteve. Kjo Ramazan shënën, për t'i kënë pëjmotra muslimane, shënën filimin e mboleses. Tashme, prekti Ramazani ka marë një vendim të prerë një këthes të madhë njëtë nëtime që nga sëtë dhë të duke më ndryshe. Historia, të regjimi i agjerimit, cili është të regjimi për këtë muaj. Mëstë haroj që të kujtëjsh i go nërguar, nga se tashmë në Ramazan edhe më barbat në emisionët e kemi ndryshuar, ju e dini se në e imi mësuar që në emisionët e kaluara, pjesë e parë dhë të gjusë më ore, apo paraforcesh në këtë kohë që të jetë rëdhëruar pa një këshill apo ligjrat caktuar e, e pastaj pas një pauze inkuadronim pyetjet e juaja. Kjo rrod nuk është kështu. Çe nga fillimi i emisionit do të thotë uh, janë shfaqur numrat e telefonit që ju mund të thirrni në çdo moment të inkuadronim në çdo moment pa pas neu që të shkëputemi. Unë ndesha që këtë pjesë të fillimit ta shfrytëzoj për një këshill përgjithshëm. Dhe për një thyrje të përgjeshme të gjithve neve, që kemi një telefonat e inkuadrujmë, pas të i vazhdojmë. Urna? Shalom alikum. Aleikum, salav, vratullam. Po, gjithë të më bo në fytje? Po. Nona jam e ta shështë shumët, është direkt do së vikon e ka në qërë më gjithë. Edhe po bojët marak shumë që në këmonë në në gjeru. Po. Që shumën e daja me shqiborgjit, Mafirë, ti çfarë më nënshkruan në shkëmboj? E qort, e qort. Sa mundi ku? Elhamdullah, në Fenton Allahu hazza jall nuk e ka ngarkuar as kënd për ti mundësive. Andaj duke pasur atë se agjërimi kërkon një angazhim, kërkon gjithashtu një fuqi shëndetësore fizike e jo të gjithë njerëzit e kanë këtë me vetë në rastin e agjërimit, atë rëshëllat e ka pas parasysh këtë gjendje të njerëzve dhe njerëz, njerëzve të ti di ka përjashtuar nga obligimi. Përëndaj, ose i ka liruar të temë shumë më mirë se sa përjashtuar, ndaj njeri që është ismur, smundje ati është, apo smundje a njerëzve është dy loje. Smundje që shërohet me kalim në kosë, dhe smundje kronike që nuk pritët të shërohet spaku për një kohë të gjatë. Njerët që janë të spravua në Ramazan me smundje t por që pritit më shëru mas Ramazanet ose gjithë Ramazanet, këta njerëz për ato ditë që kanë qenë të smur, lirohen nga agjerimi, për shkak se nuk kanë mundësi më agjeru si të smur, dhe gjitho ditë të pritur gjithë Ramazanet e kompenzujnë me agjerim, pas muajt Ramazan dhe Ramazan në Arshëm. Një, një vjetë të pëllot e kanë ko për ta kompenzu agjerimin. Nga sa ta kanë smunjët përkashme, jenë shëruar dhe ta është nuk ka arsye mojt që mës ponjer që kanë për shembund sëmundje kronike si kushtosh kanceri e vazhdueshme është edhe shërimi edhe nëse ndodhet është me vërtet për një kohë të gjatë apo atë sëmundja diabetet që janë apo njerëz të shtyrë në moshë pleqëria ta nuk pritet të bëhen më tri apo edhe nuk mund të ta zhvinë për shkak të pleqërisë këta, këta njerëz nuk pritet që ta kompenzojnë me ditë të agjëruara por këta shpaguajn për çdo ditë të prishur shpaguajn duke e, e ushqyer një të varfër në ditë të kaprish një të varfër e ushqen e dytë të kaprish një të varfër e ushqen ekzistë marrë. Sa ditë i ka ramë prish nga Amazon që ska posun si imagjëru, shpaguan në vlerë të ushqimit mesatar që ne konsumojmë në Kosovë, duke duke i dhënë një të, një të varfër. Mund të jetë deri në 2 euro gjys, është një mesatare që besohet që është një shujtje e mjaftueshme për një të varfër. Po jo se asku si ka mundi, faras ka mundi që njërz, dëvëjit skaishme, edhe i smutë i varf Allah na rrit. Nuk ka mundësi as me kompenzuar as me shpagu, atëherë ky xëror edhe kërkon fallet e kallëxhit Levala, dhe Allah nuk e ngarkon askën për të mundësive të ati. Kemi të plotë të rregullojmë, kur në? Selam aleikum. Aleikum selam rahmetullah. Kam ditë të shoh. Po urna la. Ti ti apo është kyrtuna më reagoj kur e vrejë që pom shkoj në hund edhe palumën pikë të gjata anaisan, kush qysh me reagu në qatë namazit. Mm. Edhe pykja e dytë është, a është e përqysh me si të dhe zënë kanë di dhe përjuftarë, më në me plish, me një gotë ujë dhe më një dy hurma, ma se nga me llojnë, mu qupi sofles, me falë akshamin, ma se këllu akshamin me vazhduhë, Juftadin. Allahu ju shpërbëj. Amina thulla, aty Allahu shpërbëj. Sa i përkat problemet të njëri nga një konëmi mi i pastru hundët e tij, do kjo nuk duhet gjat namazit. Nuk prish punën si uh, një ka nevojë të madhe, me nxirr fasonet nga gjepit, mi i pastru hundt, me xhyf fasonet e gjepit për namazet. Kjo nuk është prishje namazi, nga se ka bë lëvizje me nevojë. Andaj i çilan japaloom gjep, nxirin gjepit, pastru hundët dhe e kthen, "Sapo ku për ato ka nevojëçmëst pikën në qofë se përsham mund nga një ndodhë njëri nga ndë një grep flamë e caktuar mundet që ti rrje dhe në hundët pa dërshirë në ti. Andaj në tërëna me një faculet edhe gjatë namazët i pasronë sa ka nevoj e këtanë faculetë në gjepë dhe vazhdo namazën pa problemë nga se këlle vizje ka arsyje. Ka arsyje dhe përderë sa është e tilë nuk prish dhe nuk ndikën në namazë. Nëse e përket pytis e dytë dhe të A mengran ushqim një herë në iftar, pastaj më fola akşam apo më prishveç një herë agjerimin. E pastaj pas më fola, e pastaj më ngronse më mirë, pa dëshëm se e dytë është më mirë. I dërguari sallallahu selam këtë e vepronte. Fani, <coughs> do të do të thotë që të merrte hurme ose ujë ose qumësht, varësisht çfarë çfarë dinë shtëpinë e tij, e, ti, e priste agjerimin se nuk bën me zjat agjerimin jashtë kusit të tij. Por i dërguari sallallahu shpejtonte me shpejtën të me iftarë. Iftarë do më e prish e gjerimin. E falë të akshamin, e pastaj vëzhdojnë të me ushqimin. Dhe kjo është me, me, me mirë dhe me shëndet. Njëri fjënë me shpak e prish, e pregadit lukëthin për ushqim, falët, pastaj edhe vëzhdojnë me ushqimin. Kjo është me e përfruar dhe me e kërkuara Allah dhe në mësë mirë. E inkuadrum një të të të të të të të të të të të t Shalamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Falër të të nëverundi samë të avoni pritje? Po, porna. Ma e jam e ko atash dë potat është e pritë një diarë. Po? E dhe bovi jam ka vritë dhe dë potat mjë aloni amin e tina, është e li ju më të reta? Po, qisho ka pas amnin baba? Porna? Qfar amnin po uh, të mjë aloni? Qfar amnin? Së të hetë. Uh, mirë, mirë, shumë mirë. Mir. Po, kanë uh, dhe. Ëh, portrivia në emrat, domethënë të të vdekurve tan nuk, nuk, nuk, uh, nuk ka diçka të keq, është e mirë. Por vetëm nëse për shembull nuk e kanë donë emër që ka pas kuptim. Për shembull, përpara njerëzve tek ne nuk kanë ditur ëh kuptimin e emrave. Gani radhi kanë gjuhtuar emrat. Po ka emra që tash nuk duhet ti përmanë më këç kuptohen. Por kam natë që janë gjysmë. A jam nuk nuk po po të vazhdoj më tutje e kish me pas kuptim. Po nëse ë ë në, në betazoj sikur është s'ka ndonjë kuptim. Po njerëzit e kanë thënë dhe ka qenë amri një orë. Ne duhet të sigurohemi në që nëse amri ka kuptim, nëse amri është i mirë, nuk ka diçka të keq që më hapë tri emnë babës djalit vet. Nuk ka diçka të keqe, ke domun kjo është tashmë e lejuar, madje mund të të dajë pëlqyr për shkak se ndërën babën më këtë për tjetë e emrit të ti, Allahu dhe në mësë mirë. Kemi të rëfënë që të, të rejnë këtërujëm? Halo. Orna. Halo. E selamu alejkon. Alejkum selam. Indëruar hoqë i kam dy pëjtja. Po, orna. Pëjtja parë ka të bëjmë a zhërimen, jam 17 veqare, kom fillu ma zhëru, 14 pastaj s'ka mund se kam probleme me veshkë, Po. Nuk u daja më çndroni kod gjat pa pir ujë. Shtoma ka lalum. Edhe mjeku po se kam dëgjuar. Po. Kjo se vetë ka të ditë ta, ma shumë tama shumë stomaj. Po? Qish mua me kompensu kson. Po. Edhe pyetja dy që 2 vite kanë filluar me namaz. Po. E që ni vetë kanë një problem. Kam probleme me gaja vetëm gjat namazit, kështu vitën jo. Por vetëm kundol që marra abdes dhe bëm gati për më falë. A keni do një shpegjim? Po, në shalat, mundu me do një shpegjim në shalat. E filo, më lejtë, këndi për një një. Sej, përket agjerimi që e ke prish, normalisht, për dirësa, sitata është e tilë që kene evojt konsumosh langëgjë për si pasuje problemeve në veshkë, tërësë është është kuptushme dhe i eliruar nga agjerimi këtu ditë, mirë përse për saj, përket, A tjerë 10 kiloj vite të preferoj që kur të vin ditë edimit, kur dita është më e shkurt, ti agjërosh. Ti agjëror ditë të humbura në ditët kur është dita më e shkurt, nga se edhe vap nuk ka, edhe plus dita është e shkurt, mendoj që mund të të kalosh pa problem at ko, at gjerimit, pa atë ku atë interval kohort të agjërimit, gjatë dimrit pa ujë. Por nëse rradher ke probleme, edhe në atë interval të shkurt kohort të agjërimit, edhe atë ke probleme, atër kalon tek shpagimi. <coughs> Do të thotë për çdo ditë të humbur e u shëngan një të varr. Do thot, fillimisht tenton me të kompenzojë agjërimin e humbur me agjerim kur në ditët e ditimit kur është kort në orë 4 bota akşam, do thot edhe diku ka ora 5 do të më lënë si fyren, më thanë që është një kur shumë jo e gjatë që njeriu mund me përballu. Për shembull, 11 orë me 18 orë në amortor ka dallim. 6 orë, 30 orë ka dallim më madh në agjerim. Andaj tenton me të kompenzojë agjerimin e humbur kësaj rrode me agjerimin e ditëve të këtij muaji të humbur në agjerim të ditëve në dimër kur rrita më e shkurtë beso që s'kimo pasulën po nëse ekipon e përsishtë ndërcosur nuk mund të përshkak të veshka përse i më agjeru atëra shkon me shpagim sikurse <coughs> e përmana <coughs> sepërket gosrovic që problemet e to kë mund të jetë normale do thot nga se njeriu gani di sot kombroj kurman abdas nosta në ekipon e kombroj kurman abdas A për para ndodhë kjo, mirë po, kër të më rabdes njeri, është me i kujdetës shumë. A po e për cilë vetën, dhe i duke që veç të po ashtë për jë ndodhë, nështë e këtë dojë për para, të kjetë probleme me barkë, zërënë barkë, gazra, po se ka për cilë vetën, nga se do tëtë, së të, <coughs> ka pasë në me, me për cilë vetënë vetë gëdrëzimë. Mirë po të ashtë për të gëznatë, e prishin abdesin, tash mendon se çdo lëvizje mbark, çdo zë, ndoshta çdo rregullim mund të jetë ai që e prish abdesin, dhe këtu duke u shqetësuar më tepërën katër asna duke se vetë tash po ndodhi asnjëherë. Kjo mund të jetë kjo, po tha mund të jetë. E para, e dyta, mund të jetë që kjo problem gjat abdesit vetëm apo. Shpjegimi i kësaj është që të shikosh a janë realisht gazra apo mund të jenë edhe vëzveset të shëtanit. Nga se shëtanit dhenë që në këto situata të jetë shumë aktiv. Të jetë shumë aktiv në këdërdim që ta shqetsan, që ta bën vëzveset, që ta cyt besimtaren e besimtaren, që ti dekuroen nga namazit, ti lodh, të abën namazit me ngarkes, që ta ta bërëkris namazit. Andaj ka njët e këpër kameris, salem, dhe është tankuar për këtë problem. Se si të lidhë namaz, i ndodhë që i duket e prish abdesit ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos u largon nga namazi do thot mos e konsidero se ke prise brezin perdison nuk ndogen err ase gazet kan err ose ndogen z te qart qe jem me kuptues se do thot kandu lirim i gazrave i qart jersa ksoi nganj ndjohun diska mudak si duket largoj kto mos e marme ato qeshtje jan vezveset e shejtanit nuk duhet me marme ato pun absolutisht en jo se ke problem Realisht, atër mundoh me mërë abdes, para, mundoh me mërë abdes, <coughs> do të të më rasë në gjithë dhe namazit, edhe falu pasaj. Do të të mundoh që të shkosh në banjë, të lirohësh, si kurse ndodh, zdo kurse të bënë këtë para abdesit, mërë abdes, kurcin kuha namazit. Pasaj falu, dhe mësë shika qëfar për ndodh, nga se ti kënzërush me arsyje, përshak se kjesë mundi të saktuar, që të pëngon të më bash abdesin si duhet, ndaj, mirë është se edhe njëri më bën një kontroll saka këtu me, me mjeku, në sa ka ëh mundi të sigurohet që njëri lirohet nga gaznat dhe nuk ka probleme pas së edhe gjat gjat abdjesit të ati Allahu dhe mësimirë. E kuadrojmë në televizionin e teatrit. Selam a le të më gjeneruar? Aleikum selam ورحمه الله. E kam një pyetje këtu. Këtu. A lejot, a gjërimi nëse kje fëmiju në gjitë? Në thonë japë që e kam gjallin 6 muaj. Po, do të, a, në, a, ka të po që ndëruar? Pa, po, pa po, e, e qartë, e qartë, e kuptu. A lejot, lejot, ma dhe me preferuar, gruja që është shtatë zonë për shambull, gruja që e ka fëmiju në përgjirit e saj, aja është eliruar nga gjërimi. Natën nuk obligohet e magjërim, por nëse e xhjeran është më mirë për ta. Me kusht që ky xhjerim mos më shkaktojë probleme. Nuk kërkohet çaja të të skatojë ti probleme e smundja duron pa nevojë, jo, kjo s'ka nevojë. Është e ëlrur alhamdulillah. Por kanon që nuk i bën problem magjerimit. Mund të ushje fëmijën dhe xhjerimi i saj nuk ndikon në sasinë e çumështit që i duhet fëmijës. Andaj edhe mund të ushje fëmijën pa problem, por mund të xhjeron. Kjo më mirë magjeru. Ka xhjerimi është pa dyshim ibadat adorim që ka shpëtim për këtë çështje Allah e paguën e kështu mëran. Gjithashtu dhe shtat zona. Jo se nuk ka problem, nuk nuk e dëmton frytin, nuk e ngarkon vetën e saj, nuk prish punë më gjerë, më e jashtë, më e preferuar. Por në çështë e vremënde se pollodet më tepër, po ndikon tek fryti, po pakëso qumështin e kmiyë dhe ai kanë më tepër, po nuk po ka mundsi për shkak gaxhllimit, atë ri themi, mos e ngarkovetën, mos e dëmto fmiun, preshë dhe i liruar nga gjërimi e shpagun ose kompenzon mësë rëmazon në myrët e caktuara që janë seruar disare në ndidhe me këtë qështje. Ndaj, lejohet ma gjëru. Në qëse pëtëjo është a lejohet, po lejohet, por edhe lejohet mësë ma gjëru në qëse e ndinë e gjërimi si lëjnë nga rkeset për ta. Inkuadrojmë pëtëjnë e radhës, si duket nuk patëm lidhe a skena, po hupi lidhe, së të q SMS, ë ka ndonjë pjesë shumëta që vijnë edhe për tema tjera, po mundohemi që atyrat që janë me Ramadan tu japim për parsi, por sidoqoftë a me fal namazën e vitit me imam. Kusha? Po urna, urna. Si duhet të pat një kuadrim të paparlamentuar. ë A, thot, a me falë namazin e vitit me imam nëse po në Ramazan, po falë me imam nga se kjo është me e preferuar preferar së ju nga se namazin vitit është pies e namazin të revivet është me të këni që falët nda i dërguar i sasëm ka thënë kush falët me imam në ti deri sa të përfundon imamin e imamin përfundon me përfundimin e vitrit i logaritet si të falët tërnatën nda i në qofë se nuk e falë vitrin me imamin Nuk ka të keqe, haram s'ke bo, namazit të revirë është në regullë, mirë po e ke privuar vetën nga shpërblimi si kur ti është falë të natër. Për të vidu kërë shpërblim, thëmë që të falë është vitin me imam. Thëtë, para një viti kam bërdi së gabime dhe jam penduar, për kam presione shumë nuk edhe i që të bëjë. Kemi telefonate i në kuadrojnë. Urna. Si duket dështoj edhe kësoj rollë të rëfanota. Kemi të të të falat në bojnë me dhije, si duket... Po, urnari? Urna. Salako. Aleikum, salako, të la. Po, zhë dhe ishtë amë dhe dhe bovi jama dhe në nëhem nuk mujnë në agjëru. Edhe tash, atë nuk mujnë njeq, asë nëjë konë dojnë zhudit, po tash, atë dojnë në një donë një do më thonë parët që, që i apin për dvasën, dojnë me mizonë mu. Pune nuk që i kam kushtët shumë të mjëra, edhe ata për dojnë mu me mizonë, edhe desha me drejtë edhe për 74 fetëve në pëndë. Mi gjallartë e mi e këta, a ju lejot me mizonë mu, apo ju? Po, ti e martu ma, po, si e me pritë ma. Po, po, e martu, e martu. Po, po, qart, qart. <coughs> Prendrit, tët, e qartë, e qartë. Prendë rritë, do tëtë lejotë që të jepën fëmis të tyre, të afrme të tyre, lejoj që të jepën shpagimin e agjerimet. Nga se femra kërë të martohet, mbiqqyrën e saj dhe fornizimin e saj e ka burri i saj, jo baba i saj mo. Baba i saj e këshyrë sato është të kaj. Kërët martohet tashmë <coughs> fornizimin e saj, kujdesin për të e ka burri i saj. Për të se baba nuk e ka vajzen në uh, kuadrë të atyre që e ka obligim të mbiqqyrë, lejoj që atësaj të edhe së dhe katë të fitrin lehojt asaj që të japë edhe shpagimin e agjerimin nuk prishpun, që fësa jë ja kaneve për këtë dhe është e varfër. Gjithashtu edhe më gjellarët lehojt që të japën dhe së dhe katë të fitrin e, në besis e tyne, që fësa jë ja kaneve për këtë, nga se dhenje e së dhe katë të fitrit në këtë rast koncentruat ndim të varfërit dhe ndim të afrëmet. Ndaj, shpëllimi është me i Salamu alaikum. Alaikum salam ar-mahtullah. Allah shubleh për këshila, këm një pytje, saj tërket të ravive. Si është dispozita të ravive, falja muhammjën është në gjamik, apo në shpe, si ka qenë në traftika e muhammjëdi sëlljallaj salam. Pa, e qartë, Allah, e qartë. Salamu alaikum, Allah shubleh. Aleikum salam ar-ti. Të ravit, dispozita shirat për të ravit, është të ravit janë sunnatë janë namaz në file, vëlletar, nuk janë obligative. Mirë po, kanë një vlerë të pasashme, kanë një shpërlim të madhë në që ose falen gjatë muajt Ramazan, nga se i dirguari, së lasëm ka thënë me në kamë e Ramadane, imanin uhtisaben, gufire lehu ma te kadë dhe me minë dhembi, a i që falë gjatë muajt Ramazan, është përstim të ravije namazin atës, me besim në Allahën dhe me shpres në shpërlim, i falen më ka të bëra ma herët Mohamedi s.a.s. është të vërtet se trajit i ka falë vetë në stëpi. Ka dalë tri net me radhë në gjemi dhe i janë bashkan gjitur gjemat mu falë me ta. Pas tri dite e ka ndërpër dalë në gjemi dhe ka bashdur mu falë vetë. Por kebë me kuptu se pejgameri s.a.s. e ka përferu që trajit falën bashkarisht. E pëse nuk ka vazhdu të falët me ta bashkarisht ka thënë, po kanë frikë se mos po kuptu e së është obligativë. Asej zonë për falëmijë, mos keç kuptuat, po falem vet. Kto tridit i ka fal bark me xhamat për treguar se është e lejuar të falen bashkë madje më e preferuar. Për këtë arsye, kur është larguar frika se mos po keç kuptuat, teravih është obligative, atëherë kur ka vdejk pejgamberi sa solallamualajisht, omeri radiallahu taala anhu i ka bashkuar muslimanë teravih në një ëh çt falen pas një imamë dhe preter ka me tradit e muslimane që të falen në Ramazan bashka reshtë. Dhe kjo është me e preferuar. Me e mira dhe me e preferuar është njëri të falet në gjemi të falë të rëvit. Përshkak se të rëvija është kolektive, në Ramazan në namazë e në filë është më mirë të falet bashkë së ndamas. Kjo e para. E dyta, përshkak të aso që të është ma heret. Aso që ka thënë pejga mirë, së so sërëm, kush falet me imamin e ti, andaj kur nuk mundesh me arrit nëse folesh vetë të shtëpia andaj më e mirë dhe më preferuash një lut falet xhamat përveç dikujt për njerëzve që din Kuran mirë ose ndihet më i koncentruar më i përqendruar e zgjat shumë vet nga se xhamisën e zgjat sa duhet ka njerëz që lutet vetë nuk mundet nuk mundesh me zgjat sa ke dëshirë ti pse kë nuk në kupton të duhet me ngut po një mesatare pranuar fetarisht është e kërkuar tek çdo kush për neve Por di kush kodosh i jesh sot unë falen shtëpi për përshëmull. Xhami po fal travit për një kocaktuar, ai shkon shpej, e e të të a tër, kjo, jeti, në shtëpi e dyfishon e trefishon atë kozgjatje. Atëherë kjo është çështja e ti. Nëse ndihet më i përulur ndaj Allahu dhe ualla, më i përkushtuar, më mirë ndihet më fal e për të namaz më tepër, atëherë për katëmesë falut të shtëpia jote, por më mirë është të shkoj më dal xhami më fal për pjesën e mbetur të njerëzve Allahu dhe më së miri. Kemi telefonin e kuadrojmë. Assalamu alaikum, hoq. Assalamu alaikum, salamu alaikum, hoq. Suri al-Kef të Trantën, një parë dëmëpanje ka me lezumë? Po, e qartë. Me lezumë. E qartë. Ka o në hadithet pejgamberi s.a.s. ku përmendët vlerë e lezime të surës Kef ditën e gjema. Pre këtura hadithet që flasin për vlerën e lezime të surës Kef të në gjema, shë hadithi i pejgamberi s.a.s. se kush lezën surën Kef të ditën e gj i b dritë drejtimon arshme dhe tre ditë shtojc do thotë dritën kupton se Allahu xhallahu xhallahu i jandriçon rrugën për xhenet Allahu xhallahu wala i jap dritë të tallon të mirin për të keqes i jap dritë që ti një problem i jap dritë që të din të bën rrugë dorë të lësh të caktuar e kështu merr dritë e shumë të që neva duhet dhe shpërblim i jap Allahu xhallahu wala në botën tjetër andaj drita që është përmend hadith është aje që e bënd të vlefshme lezimin e surës kjef dhitenë e gjumë. E imka drumë të të të të të tërë? Nuk e di, a është duke prit enda po në ka ikur? Po, urna? Ava? Urna, po të në gjenë? Selamu alaikum, hojq. Aleykum selamu, rrhatullam. Dhe i fa me pyjtë për një problem e vëmë kam, është puna që, po, e kom që ti lachin para Ramazanit edhe dhërën në shku të ashma zikadilve, brenda Ramaz po, A ku zëjnë në shënë gjinu që atë ditë për në regulu dhëmën? Po, e shartë, e shartë. Lejohet që gjatë agjerimit të reguluat dhëmbit. Përve se duhet pak me paskujdes, edhe te, për dhe mjeko që të regulan, që mës të shkon uji që përdoret për pasrimin ose për ftofjën e dhëmbit, që mështë shkon ujnë në brendin e trupit. Në që se mundësh me kone kujdeshme dhe më rrujt, kërkuat me agjeru. Kërkuat me agjeru, kjo është e kërkuar. Dhe në qofëse e dyta, nuk mundësh me rrujt dhe nuk mundësh me eshty. Asha, ato mundësh nuk mundësh e dentej dhe gjithë kosh për njerëzë, nuk e di, unë pa jepi regull. Nuk mundësh me eshty lërgunimin dhe me të masiftarit me shku. Ose pas Ramazonit, nëse dëmtohet dhëmbbi shumë prishet, ose nuk ka mundsi, nuk ka, nuk të jap mundësi mjekos, nuk punon masiftar, nuk ke mundsi, atë dhënti, de ke nevojë atë shkon e rregullon dhëmbën. Shkon e rregullon dhëmbën dhe në çoftëse, ke probleme me dhimbje të dhëmbëve, ke detyrimisht duhesh të shku, atë edhe dhimbja si e dhëmbit kuzrosi në lloj smundje që e lejon prishjen e agjërimit. Po rahat me kusht që të ketë dhimbje, të ketë dëmtim, mos të ketë mundësi të shtyhet pas siftarit apo pas Ramazanit, gjithta këto kushte të përcohen, atëherë atë ditë jo për shkak të dhëmbit, rregullimi ti po për shkak të dhimbjes dhe sëmundjes, lejohet që me prishë ajërimin. Po thash nëse është në, në kuadrin të sëmundjes dhe dhimbjes, por nëse vetëm në kuadrin të rregullimit, atë nuk ta kisha preferuar që me prishë ditë, por mundom me gjë zgjidhje të përshtatshme që ta rruash agjërimin, por edhe ta rregullosh dhëmbët. Do thot me bomë shiftarët ose tek mundi me shtima sa mas Ramadanit ose më morrësh mbiu që ta rruash. Do do të thot që të shtysh çdo çdo moment që mos gëlltit diçka prej ujit. Nëse në rruash dhe kujdesesh, atëherë Allah xhallahu ta ndihmon ta ruan ka drejtë. Prandaj mendoj që këto kushte duhet të kien para syjsh për krytën që ti e bërë. Allahu el-masmir. En kuadronin pyetjet e tjerë. Salamu alaikum, hush. Aleikum, salamu atollah. Këmë faktikisht një të rinjë, ose të të tërpyjje për lidhën gjitha përfëndim me një pyjtje. Pa? Namazi, i gjumaz pa 5 vakët e përdiqme. Pra. A lejot, poq, a gjerimi pa 5 vakët e të farës që i ka dhonë Allahi. A pranohet pa? të këzoti. Pra. Dhe të ravit për farës. Dhe me thonë mu pëndu këtë një aspekt që si për është buë edhe sene kanë buër se zonski. Në Ramazan për gjërojnë, përshkojnë të ravit dhe pe krim, këtë varpunë edhe mas Ramazan për të petë po këtëhëm njëjë të në kuj në konë. Për e qartë, e qartë dhla, për të kuptova? Alla është problemë për për për për për për për për për për për për për për p Ka njerë që të cilët ndër nuk janë bindurës ose nuk janë bërë hizmet në durë që t'i falin pës zvagtë, por nuk mund edhe më u shkëpu të tërës të nga namazë, e falin gjymonë. Nuk mundemi që tua anulluem gjymonë, te imi se badjave e ki, pa i falin pës zvagtë, badjave e ki gjymonë, ja, por badjave me thonë nuk mundë, nuk mundë, nuk shumë me thonë. Mirë pa, gjymonëja është e zbetë, është e zbetë, është e pa përkrahurë. Për zvaktet, vë Allah, jenë të shumë të kërkume. Vesh një gjuma nuk ka mundësi. Njëri e zbut. E zbut dënimin të ka lau, azo gjellë. Ka mundësi në mas të madhe që gjumajat ndikon që e ti falë për zvaktet. Ka taj që se falë gjuman, edhe që e falë gjuman. Nga cili shpresuat që ma shpejtë dhe mi falë për zvaktet. Pa të një që e falë gjuman, kjo e ka thy akullin. Kjo veç vjen gjami, kjo veç falit, kjo veç merabdes. Por ju duhet vetë një hap tjetër, një guzim 8000 fal pas vogëte. Andaj i them, "Më falë Gjuman, më falë pas vogëte." Por ti anulojmë tërësisht se vapkan e Gjumas, për shkak se fal pas vogëte nuk mundemi. Nuk mundemi nga se atë punë që e bëm përit Allahut, për atë e merritëm shpolimin. Ato punë të tjera që si kryjnë, e meriton dënimin tek Allahu xhelaluhu. Andaj 5 më një mëbo, beso që nuk mundesh me pun pas punë mirë te Zoti. 5 milion një mëbo, 5 milion një mëbo, mendoj që Një melon, 1 milion 5000 euro, ani është punë e vështirë. Le me të mos 5 milion 1 milion borx bagji, bagji rrezik i madh apo. Edhe ka gjerimi. Unë e kam sinë një shembull kështot. Agjerimi është musafir që Allah na ka dërguar, po. Para më ndo, për shembull, djeni timi meser të shtëpia. Djeni meser të shtëpia. Edhe ti e prat, po e turrje ti. Elën më në dhom, edhe ja çet në gojtumë pi. Edha as nuk i bën mohabet, as nuk rend me të. As nuk e gjet kurrë hiçëdher, veç kurrë, veç hiçëdher. Mast 4 orë kthyesh thosha, o mrzite, vetë unë ishim pe li pëlë e çava. Ai thotë çikë pritmë safirin. Pajëshë kurrë gjet. Ai ai sa i kanë dëvën pai, ai ai kanë dëvën mor. Ai kanë, dorë, thotë mamin mos e shordh hiç, pse që më mbriqesh sot. Ai Ramazanin. Ramazani ka orë si mik. Ta shoqërojmë. Se Ramazani don me pas, me mohabet edhe namazin, me pas në shërbim edhe punë tira. Jo më lëm vetëm ndaj Ramazanin kushe agjeran aje ka kërë një obligin dhe Zotit Gjellewala edhe namazin kushe ka kushe ka praktis e ka bu një mëkat shumë të madhë para Zotit Gjellewala ndaj mos e zbë agjerimin tëndë mos e rezika shpërblimin e agjerimin tëndë me praktisë namazet unë nuk kam guzim dhe nuk mund them, absolutisht, se aje që agjeran e nuk falë badjava e ka agjerimin, jo badjava së një them a jo ma mirë me agjeru se me lonë edhe agjerimin ka se spaku ka e që në gjindan, pritë që ishëlla agjerimi me i ndihimu më falë, para e që asë nuk gjindan, e shërani me pra e qësë më falë, pra ndaj e themë agjira, po agjira, dhe përse së falësh agjira, agjira e Ramazaren, mirë po, mësë mënda se i të e kryu obligimin ke që është duhet, vaj që i kaqë, dhije se i e mangët, i e barqë të matu i të zëtë i gjelë a gjelë a lihu, ndaj mundohë që këti agjerimi t Më namohet nga se shoqëruesi më i mirë i agjërimit është namazi. Më i miri shëjoj namazarinë, namazi. Dhe mos e privo agjërimin tënd nga shoqëruesi ti më i mirë që është namazi. Më duhet që ta kuptojnë gatpusi, një lloj ë një lloj vrejtie për gjithë vënëve. Po i vren të marrëm zgjojmë çte do më jë afallsh jo, po doha përën... ja, që ti vesh pronun të por jo akuzojmë do. Do të them thonë edhe që porë bodja unt. Çe sai agjëran çu duhet? Se kënë obligimin dhe Allah që i rduhet, për a gjërim, e ka të ka Allah është problemin e rezerhuar. Por në qoftë se nuk falet, atër e ka gjënuajmë për mësë falet ti, kë nuk gudëzën të kuptuhet të arsullaj nëzitja e, po po poj ka mësë falet, jësë të banë për falë, nuk banë për falë. Mirë, por në qoftë se këpër punë dhe që atë, Allah e të një moftë, Allah e të një moftë, Allah e të të të të të të të të të Andaj, çfarë ajrën, nuk falesh mos menda se e ke kryer ato që duhet ndaj Zotit. Do vallai, shumë borx po ke me ti. Po bëri spa, alhamdulillah, që të bash mendaj Zotit që zgjuglbje pak pak me një gjinim, alhamdulillah. Që sa t'ajë mos me kon, mos vetkrejt holli. Në qodër soi duhet të kuptohet kjo, kjo çështje, ndaj shpresoj që ajherimi, çdo kohë primier ndyshon këtë. Që Është sigurisht se i kanë fillim. Bën tregim, histori, tak tir Amazoni që gjithmonë kemi kujtuar. Se në këtë Ramazan, viti në 2013, unë e kam fëllu me i falë 5 vakte. Bane, të rëgjim, interesant, që gjithë mund të kujtuat kë Ramazan me filimin e, filimin namazit. Urna? Selam aleikum. Aleikum, selam, urtullam. Da është ta një ciljë, o gjithë në të ruasë, është po, jashtë Ramazanit, jashtë ta ciljë të Ramazanit, në është ta së prishë punë. Po, urna? Po, da është ta për aki këne së njës, Uh, për shembull kur i aprin flokt a me me pagu facade uh, kan në vlerë targendet apo në vlerë tarif. E çartë shën e flokëve. E çarta, e çarta. Skorr të poiap ja, në përgjithë ditën 7 është preferuar që fëmiut mashkull, jo fëmiut femër. Po fëmiut mashkull të çithen flokët dhe në vlerë të flokëve të japë argjend. Të japë argjend, kjo është më e preferuar si kurse nga ka parësit pejgamberi s.a.s. Kemi telefonat e inkuadrojmë? Urna? Shalom aleikum. Aleykum, salam wa rahmatullam. Uq? Urna, po të dëgje... Falj. Shoqa i me fali se 12 vite. Po. Shalore, par, ka më më shala, e dhe ka da shalohi, që të ramazan përësime parë, ka në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Po po shoft, shoft, shoft. Selamulejkum, Allahu akbar. Essalamu alaykum, Alhamdulillah. Allahu جل و علا, ështëoftë rasta që ndejëm si po se ëmbulu. Po këtë muaj të bekuar Ramazani, të Ramazanit, thash vallai, nuk ka më mirë, nuk ka më ëmbël se Ramazani i këtij viti të barrë kujtime të mira. Këtë Ramazan ia ëmbulu. Këtë Ramazan ku fillimi fal pasakt, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dërsose për këtë dua, nuk ka dua caktuar. Lut Allah që Allah më të forcu këtë din. Allah me të forcu në mbulesë, Allah me të ashtu sinceriteti me këtë vejë për të mirë që i ke bërë, kaqë, dhe sa lutet posaqme për mbulesë nuk ka. Nuk ka nevoj, asë është një obligim që i ke krymë dhe Allah Gjellihuala, nuk kemi ndë një të rëmëni të posaqme që duhet të ndikim me rasën e mbulesës. Nuk e dhja kemi të rëfënë duke pritë endë, e inkuadrojmë, po urnëni, سلام عليكم خوزين الروح عليكم سلام ورحمه الله سطات اشتريت وفادي المرعي ماشي فن زين الشنط لونك شو يكمل والله اش بليف والله اش بليف جوه ولا دي تير شي نعوزو الطبيب الحمد لله الحمد لله من كذ مولت معروف من جوك وفلور وكتو وزينه واش طبيجه وگسين واش فات Unë sëp e sëpë pata rasën dhe kënafësi në marë, me ngujëzu vahë në hozën Ahmed Kajaj. Pa, pa, pa. Dhe nuk isha ljuntë, nëse kam unësiri. Gjitha temas i trajtoni janë shumë të mira. Po aje e trajkoj një temë të posasërështë një telefonë dhe të dëmëzashënë. Pa. Ishte në relacion i familjen e printë. Ishte në relacion i familjen e printë një po shirënë që ka pëndodhe në familjësën. I kresht përka që ka të ti dopsimi, dopsimi të të rrë dëzionë. Pa, pa. Pra e në kërshëa ndoët në kuadës të mundësive të nëse ka mësi këte në në nëktar të sodit të përsejnët e dhë disa helë, që në bëhët gjithë mund të kemë para vete. Pa, pa, inshallah. Se për Zotëm shumë, a me vjojnë të rritë, të të të të të të të të të Allah usulift. Allah usulift. Falenderoj i juva gazja bual des prodi ju, ju sina kanoz. Allah usulift. Dhe të majmun vetë majden. Allah usulift. Aleikum salam wa rahmatullah. Allah usulift për këtë ngjadrëm, për këtë ë uh, edhe në Koream. Allah usulift. Allahu te pranon mundin dhe shpolim më i madh në këtë botë në mund ta merë është që çse njerëz të përfitojnë nga mësimet, njerëz të përfitojnë nga ozimet që Ajo sti bindosa ato e dhe janë vërtet apo janë nevojshme për njerëzit. Ndërsa për tek angjëllja Laura mbetet shpëlimi i fshehur që vetë ai din se si i pagu ndrëmtit të mirë. Analizojmë angjëllin Laura që mos na periun nga shpëlimi i ti. tij. Sa për këtë temës që e kanë dëgjuar sot, uh, tema ka qenë e mirë, e nevojshme, por mendoj që bukurinë temës e ka shtuar më tej për Hoxhën nderuar nga se legjërues i njëu rth Hoxha Ahmet, andaj edhe është bashkuar nga gjithë aspektet, edhe hoxha i kualifikuar dhe i njohur, dhe tema e nevojshme, këto dyja kanë bër që më së vërtet ë të krijuaj një përshtypje të tillë tek ju se është tema e rëndësishme dhe e nevojshme. Edhe këtu kemi trajtuar, edhe në emisionin çka thot fjaja kemi pas disa emisione për çka thot fjaja për obligimet e fëmijë ndaj prindërve, kemi pasat, ka paste më dhën vazhdim do të mundojmë që gjithmonë të trajtojmë tema të konsa tyre që shoqëria ka ne për to. Allahu ju shpëlbojt. Kimë të lëvante uh, të inkuadrojmë? Assalamu alaikum. Aleykum, selamat, Allah Dhe shkana goni të cytje Pune të fa familjeve të cilat nuk mbajnë në Ramazan Dhe më fan Dhe ftojnë njëftar familje tira gjithashtose Njerëzit tira që nuk Tha, nuk në okay. gjërojnë në Ramazan Edhe ata gjatë nejes para i ftarit Hajnë bëgë gjitha 5 minutëa para i ftarit Ullit para 30 Edhe ta me bojnë kinëse i ftar A shkjo talje me fej dhe më fanë edhe qa është puna, sajdukuria, së da, është shumë e përvapën mesin e familjeve dhe njërëve që një janë një, një mm. praktikantës këllamit. Fa e ndërë të vajshë për vleshtë. Amin ju, amin. Me tëftun iftarë dujkosh është ndërë, dhe ftesa që bëhen tekne, të këne dhe tëtë për iftarë, një tradiqë që duhet të kultivojmë dhe vazhdojmë më tutje. Fakti që dikosh që nuk agjëran tëftën në ift Ai e ka bën dërimin, ndërimin ndërim e tij që t'kaftu ni ftar, dhe e ka bën dërimin që ka dosh me me jap ushqim një agjëruesi. Fakti që ai nuk agjëron, faktin që ai nuk është agjërushëm, mendoj që është problemi i ti tij personal me stilin me sallat ose gjël. Nuk mund ta klasifikojmë domosdoshmërisht se është tallë me fe. Nuk mund ta rrezikojmë kështu. Mund të thëkë tallë me fe për shkakut që e kaftu sofërën komplet, njeriu pres më, më gjua, e ka filluar me hongër, e ka filluar, kjo është mosrespekt. E Kathera Jerusalen aspektoi filloshim ata. Pse ka hëngraj përpara para, para Jerusalet? Paojse vetë ka hëngra më herët, as shumë ti personal. Prandaj mund t'jat ndrozaqtuar tallë me fe, por jo domoshtësh mresh të lidhim kët problem me tallë me fe. Nuk mund t'jet unë s'po ku nuk po e kuptoj si tallë me fe. Nuk po e kuptoj kështu si tallë me fe. Pse ka hëngra më herët, e tash nivtor e ka thënë dikán. Problemi që nuk ka gjëran është problemi i ti, me si me Sallallahu xhel, Allah xhel xhelur taj që Mirë me të, a e dënon a çfarë bën Zoti me të. Por fakti që ai ka dashur me të nderuar me tin iftar, me e vardu këtradit, me i lidh, lidh lidhjet farefishtore me këtë çështje, mendoj se kjo është një gest çdo kudo, bujorçi nuk mund ta mohojmë. E fakti që e hasajeron është polemi ti që nuk dua unë të mire me të, por nuk mund të pajtohem me këtë konkluzion se në çdo rast në çdo situat mund të konzurohet talli me fej Allahu el masmirat. Allahu el masmirat. E bëjmë i të telefonat të të rrëndët nëse kemi. Salaam alaikum. Aleykum, salam, wa rahmatullam. Huzë dhe isha që vë një tyke. Po, në? Onë, Azira e Ramazanën. Po? Në pasë nuk falim. Në këtë mundë i përkam qëtë me njësë me letë vë Koranën. Edhe me u falë, ta. Mëndë me u falë, në dësë amë volumë. Po, e qartë. E qartë. Allah është përblerë. Amin. Amin. Alhamdulillah shumë i la më gëzuar shoj vëllai. Që më fillu më u fal Ramazan, falo. Qysh jo? Edhe pse nuk i e mbuluar falo. Falo nga se namazi është mbi gjitha. Mos besimit në Allah xhale wale namazi është më kryesorë. Andaj fillova me namaz. Edhe pse nuk i e mbuluar fillon. Inshallah namazi më lejnë Allah xhale dal ngadal të përgadit edhe për mbules. Por në, për momentin mos e privo veten nga namazi për shkak se nuk i e mbuluar. Mos u kurt mlon edhe fala. Jo ja, jo ja, jo, ja, falo. Tani, për mbulles, i din punë të të uja, kur e vëndojt Shaminë. Dëpse e kje obligime me vëndojt me njëra. Por nuk përdu me të ngarku me, mb me mbulles që mësë për e ndinë vetë ngarkuar pasaj për namazë. Por falu, edhepse nuk e mbulluar, inshallah të gjithë lehurat të të zërë, edhe për mbulles të ujë dhe gjithë ato që e kanë obligime mbullesën end, e endë, nuk e nuk e mbulluar. E në kuadrojmë telefonatën të të të të të të të të të E kam tri kytje. Ornavla. Bismillah e porra shtë pyrri për ohoz me familje dhejn tretët. Po? Edhe do sa me dita lejo që do të tojmë përdojionem që kjerëve përshkejnë, qështë? Po, po. E dita pytë jo do t'libi që në kanonët në për zamija përfajnin përra vitë me të jotër dhe të jetën që lo ma lejozë? Qish përfajnin? kjo e jote shaha de jepse lëm se on ja nisën atat peq noi spajte joti na po po jepse lëm pa i kryse lavat atja po? po po te lavat se bëjnë atat ha po po qartë e qartë po e vetë traditje inshallah stëti samo vetë ne bismillah e kenis stëfa se ke harru pashta e harru do mbetë çetom dot mande fesën teve foto ani hajr inshallah ani citkutohet na thirë prat inshallah Ari, salve. Selam aleikum, aleykum selam. Si fyrir të hyrën tra pas, tash vërduku shty. Domethën, ë, nëse nuk gaboj, son tash në 2.55, imsaku më elon. Brum ka qenë 2.53, nëse nuk gaboj. <coughs> në çfarë son dor 2.55, me shty edhe 10 minuta nuk prish punë, domethën. Nuk prish punë, ka së vet imsaku që është vendosur aty, nuk është strikt sa aty përfundon, dhe të përfundon detyrimisht koha e syfirit. Edhe pse e kam përmendur disa herë se nuk është mirë, nuk është mirë, madje nuk bën që njerëzit të luajnë me kohën e syfirit, ngasë ka është punë shumë ndihmëse. Më mirë ti ti përmbahen asaj kohë që është përmend në takvim. Por ka nevojë njëri ka mbetë është von, ka ndërzu kan gran book, themi që mos në këtë rast nuk ka nevojë se nuk është aq strikt përfundon zyfurnat ku kur është përmendë tagu. Shtye edhe 5 mnuda, 10 minuta nuk prish punë. Nuk prish më deri deri në orë 3:05. Nëse ta shtash 2:55 sonda të bën dikun 10 minuta më shtyja, por nuk prish punë. Por thashë se ki nevojë se për 10 minuta më shtyj njëri ashtu ngjihet më shumë e as nuk u ntohet më shumë sesa gjiron. Aty është 10 minuta e njëjtë, por kanëvojë për negotu i kamet me pik kamet ushtimi pas kivon e kështu më rad ka nevojë me në që nuk prispun me ashtu dhe nora 3 e 5, epse me imsak shkruun se përfundon 2 e 5 e 5. Shtyra dhe 10 minuta nuk, nuk e dhëmëtën inëshallah agjerimin e më tërë. E së përket këta që në orëmë, në sa kuptuat Libis, që së kuptuat që kanë orëmë për falin tëra vitë, A nuk e gjënë selavatet, unë nuk e di vetë që ata nuk e kanë selavatet. Nuk e di nga sa këndimi selavate është i kërkuar të këndohet ato duaja, të këndohet. Ndërsa ata pse kanë gjuhën eve, gjuhën arabike, nuk janë më shpejt se na shqip, se na pa kanë më problem, e na duhet që, këtë që të piknojnë këtë çetëder. Po më ndonë që ata i këndojnë, ë, ai këndojnë siknojnë mirë më vet ata, dhe në çdo rreth nëse thonë siknojmë është mirë më vet ata pse piknojnë, po po ne skop problem. Na i posojmë ata dhe falem bashynë. Na i themë atë që kemë mundsi, atë që kemi mundsi japim selam edhe nga falim pas imamit të për. Gjosaidi ka kagabu, atër është qërshtje e ti, a je për te përëci paralogjën leura, së kemi në këtë qërshtje problemën. Dhe nuk e dija kemi në telefonat, apo edhe... e presën e... Po, kjo është e finjë. Aleykum, salam, vëratullam. Hot, dhe isa me pyth, a muna me debu Kuranin shqip, pa shamin e dhe pa avdes? Po, e qartë, e qartë. E ndërë, së nësë nësë nës Lezimi i Koranit në gjunë Shqipe nuk i ka regula si kose lezimi ti në gjunë Arabe. Andaj përderi sa është kështut, nuk përish pun që me e lezu Koranit në gjunë Shqipe pasha mi edhe pa Abdes. Dhe pse ma mirë është me pas Abdes, njeri ju që vëtë vërtet tjet një gjendje më për të përgatitur për ta kuptuar fjalën e Allah xhallahu ala ola që rdukë të lexuar. Por nuk prish po nuk është ndaluar që të lexosh Kur'anin në gjungëshipë edhe kur ski abdes edhe kur nuk je mbulur. Allahu te din masmiri. Dhe kështu shikojmëuar telefonat pas telefonat, thirrje pas thirrje erdhën deri në fundin e këtij emisioni. Allah xhallahu ala le të shoqëdit që kemi ngjëruar dhe që na ka mbërë pak të pakta xherojm Allahut na lehson dhe të na paguën dhe të na shpëlojë. Allahu në gjëllë e volaj lësë në fund të këti misioni që në fund të kësoj dite, në kone iftarit, atër kur Allahu gjëllë e gjëllë e lëhu, u akumëton me lagive të ti, se emret e caktuar të njerëzve, Allahu i ka liruar nga zërë i gjëhnimet. Allahu ka vendosu që ata ti nga banorët e gjëhnetit. Allahu në lësë që sot e më njën të përmandet. Allahu në lësë që e më njën të përmandet sot nga ata që zot e gjëllë e gjëllë e lë Ka gjykuar Allah për ta se ka me i shpullim e gjenet. Allah unë e ljusë që sonte, sonte, niftarën e sonte, emë në ton të të tonë të përmendën. Allah unë e ljusë që të zbret mbi familje tonë e dashuri, respekt, mshir, për krahje, si kur qërës Allah unë gjenle uala, që Allah unë gjenle uala të i shëran të smurit tonë, të alehëcan të doptëve tonë, dhe në ndimon të gjithve se bashku që ti te i, i kalohim Ashtu si duhet me durim dhe faqe barë me sukses, svidat dhe spruhet e shumë të jetës e kësaj botë. Allahu i ruaj din të akim në arshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.